Andalusam Andalusam Andalusam Andalalah ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa po praktyce była obrażajmy komentaršimo kitab Teuhid od šeh rukslam prešli smo al uvod, govor o knjizi i uvodni dio bismo bili zavola Allahu tako da smo došli do prvog poglavlja, prvog poglavlje u nekim metnovima u nekim komentarima se na je naslovljen kitab Teuhid, kao što u knjizi fetva medžiz koju radimo. A u nekim je naslovljeno kao što je ovde kod nas faqul <confuse this language> allaho pravo prema ljudima pravo ljudi prema allah jedno i drugo je ispravno jedno i drugo je u kontekstu onog što što je spomenuto od ajeta i hadisa u ovom poglavlju <clears throat> pa znači krenjemo krenjemo sa na sa nadojenjem ajeta spomenuti na na početku poglavlja znači u poglavlju govori o o terhidu uopćeno o terhidu ili pravu Allah džalšanu kod ljudi i pravu ljudi kod Allah džalšanu kroz kroz instrumenti isti hadis u, u tekstu ovog ovog razgovora. Pročitaj nam prvi ajet u Kur'anu. Uh, Uzvišeni Allah kaže: "Ona khalaktu'l jinna ve'l insa ila sam ljudi i džina jedino da me obožavaju. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَجِتَنِبُوا الطَّاغُوتِ مِي سمو سوكم ناردو بسانيكا بسللي أبواجهواتي اللَّهَ أَقْلَنِتَ سَتَاغُوتًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا أَوَدْرَيْدُوا جَسْبَدَرْ تُو Wa'budu Allahe, wa la tušriku bihi shey'a. Jo, božavajte Allahe, i ne pridružujte njemu ništa. Kul ta'alav, atlu ma harrana rabbukum alaykum, al la tušriku bihi shey'a. Raci dođite, prorčit vam ono, što vam je zabranio, gospodar vaš, da ne pridružujete njemu ništa. Prvi ayet, u kojemu zvišen kari, vama khalaqtu džinne illa di Ja nisam stvorio, ili kako dažem stvorio sam ljude i džine jedino da množavaju, ili nisam stvorio džine i ljude osim da me obožavaju. Ovaj ajt navodno govori o tevhidu. Učenjac kada govori o tevhidu, govori na dva načina. Prvo, ona tačna podela što je mi znamo, a to je podela tevhida na, na tri djela, a to je tevhid rububije, tevhid ulovije i tevhid esma osipati. To je ona klasična podjela koju mi učimo i izučavamo. Znači, teohid robovijeta, teohid eh, priznavanja vlažje za gospodara kao tvorca, kao, kao, kao ono koje živi, kao mrtvije, uskrbljenje i ostala njegova svojstva robovijeta. Eh, drugi teohid u teohid eh, u kojem se priznaje Allah upravo da jedini zaslužuje da mu se uči ispoljava i vadet i teuhide s sifat, znači teuhid u kojem se potvrđuju Allahova lijepa svojstva i imena. To je tlačna podjela. Imamo drugu podijelu, znači ovo prijećemo, preko ovog nećemo osje detalje, što se ovo na tlačničan način, uglavnom izučava, izučava teuhid u ovoj trostrukoj podjeli. Naravno, ono što je uvriježeno u zadnje vrijeme. Prije toga je kod nekih učenjaka bila podjela na dva dijela, a to je teuhid filmaret je filmarefati i isbati a to u stvari tauhid rububiyata i esma vosifat. Te marifeti, to znači tauhid rububiyata. Spoznati da Allah je El Shan, onaj gospodar koji je tvorac, koji je stvoritelj, koji obskrbljuje, koji umrćuje, oživljava i tako dalje. U to ulazi i esma vosifat ulazi znači a, a, iz potvrđivanje, potvrđivanje uh, biča kao ono koje ima uzvišena svojstva i pa imena. Dakle znači, to se uh, svrstava pod jednu istu podjelu. Ovo narodna upada uh, između što se spomnje šebin te imje kada govorite o ovu podlom spomnje u drugu. I utamo uh, ga slijede no kai mu jazuzi džavzi, jazuzija sidri utur podela. Uh, to je znači to je prva vrsta, a druga vrsta je uh, kako oni kažu Teuh Teuhid fi talibul qast. Doslovno znači teuhid u traženju i cilju namjeri. Odnosno tu se misli teuhid uh, ilahije ili teuhid i bade. Uh, šta znači teuhid ilahije teuhid i bade? Znači teuhid, uh, teuhid uh, kome se ispuljava i bade. da je Allah dješanu taj koji zasluži da da mu, se, da mu se upučuje i bade. Ovo spomenu je stvoga da ne bilo zabune, je prilikom čitanja o nekim knjigama ta podjela. Znači, ona prva podjela, kaži, to ona klasična, da se dijeli teuhid na tri vrste. Tevhid drugobijeta, Tevhid ulobijeta i Tevhid uh, uh, esmav osifat. Druga ova podjela koju glavno spominju učenjaci, uh, uh, kažem ka, da nas jelefijsko je, učenjaci, ili prvi učenjaci, da ovaj način su ovu drugu vrstu podijel, a to je znači, Teuhid marifeti ol izbati, a druga Teuhid ilahije. U prvu skupinu se ubraja Tevhid i Robobijed i Asmav i Sifah, a u drugu skupinu se samo Tevhid i Badet i La'id i Robobijed i Lako se se da je jasno o čemu dovoljimo. Kur'anski ajita u ovom kontekstu koji potvrđuju Tevhida, La'hu, Đalashanom u ova u svjednog koju podijela, znači, ova podjela je više i stvar, znači, pristupa temira i razumijevanja. Ona je potvrđena u šrijeskim tekstovima, Vrlo bitna ovdje stvar, spominimo da, znači, prije ovo dodajemo o sebe, mimo, mimo što spominete u knjizi, u komentaru, Fethel Međid, od Ravna Hasena, Ali Šeha, da vrlo bitna stvar, naglasimo da to je da je prvi važib, prvi važib, prva obaveza mukelefu, Prva oboveza uh, osobi uh, koja postane punoljetna je da ispolji Teuhid. Znači, Teuhid je prvi važib uh, osobi koju treba da ispolji. Znači, te, Teuhid u ovom smislu, u ovom kontekstu ovdje koje smo mi spomenuli. Zašto ovo spomeniju? Zato što je ovo, uh, pristup ovoj temi, kod Ehlesuneva džemara, raskuje se od ovih kalamistički sekti. Kalamističke sekte kažu, od Ešarijama Toridija i ovi ostalih, Džehmija, Motezila i tako dalje. Kod njih je prvi važiv Nedar i Tefekur. Kod njih je prvi važiv čovjek da, da gleda i da razmišlja kod sebe. Da vidi šta postoji, kako otkud nebo, zemlja, brda, rijeke, doline, ljudi, ko on, šta je on, da o tome razmišlja. Prvi važiv je kod njih da čovjek razmišlja. Ovo naravno filozofski pristup. Prvi vam je obaza da razmišlja. I onda kad dođe svojim razmišljanjem, svojim srcem, dospo da postoji Al-đešanuh kao tvorac i da on zaslužuje da mu se ispoljava i i onda to potvrdi širijskim tekstovima, onda je on upučen. Tako da su neki podnije ošli da krajnost. se priznaje teuhid i akida ako ni došlo sa te strane. Znači, ako je slijepo prihvatio od rotelja da mora vjerovati Al-đešanuhu, tako naučio, tako ga odvojili, kaže nije ispravljeno teuhidu. Elvi mora bi zasao na razmišljanju, ono što je nastao da razmišlja, da gleda kako sebe da posmatra. Dok je kod ehla sunna el džemaa drugačije. Kod ehla sunna el džemaa prvi važije da vjeriš Bog, da izgovoriš šahade, tako nisi ako nisi bio musliman, a si musliman svaka kako Rotel Malena nauči. Od bismilje suhane ke i ostalo naučite, naučite izgovaraš la ilahelah. Od Malenate letine naučite da izgovaraš la ilahelah, tako naraste džurski musliman. I prvi vađib ti je da ispoljavaš alađešanu teorita. Razumio ti, ne razumio, koliko razumije, nije bitno. Bitno da vjeruješ alađešanu priznaj da gospodara i da mu robuješ. I tu ispravam pristup. I na to ukazuju šarijetski tekstor. Dok je kod, kod ovih, košto je kod njih prvočina, znači, ta, ta doza, nota, zovite ga oče, uh, filozofije uh, ili ono što je preuzeto iz drugih kultura i civilizacija, ubacio s ovu stvar da nije prvi vađib da on izgovori Laila Hilada da povjeruje laži je Shanu izbolje mu Teuhid razumio ne razumiju, nego prvi ado on razmiješao da konta i do punoljetnosti trebao bi da da dođe do topla da formira svoj misao o tome šta positi što što positi kako positi tako dalje narod to se kosi sa sa onog ovo ovo to spomnij što je što je ova stvar znači jedna očita stvar u čemu se razilaže učenjaci odnosno udođema odnosno akida na čemu je bio selefovo umeta I od onog sa čimu su došle ove sekte, sa, a, a, shodno tome koliko su napravili devijaciju od onog čimu, na čemu je bio Ehl Assun al I zato se odmah razlikuju od tome u potvrđivanju Tevhida. A, ove sekte, kelamistički, skolasičarski, a, one kad govori o Tevhidu, prva stvar što je govori, iznosi, slomiše se iznosići dokaze da postoji Allah je Prva stvar, kada kažu la ilah ilah to znači nema drugog boja osim ilaha, kod nje nema tvorca osim ilaha. E, iznos je dokad da potvrde da postoji Allah. I kad potvrde da postoji Allah, Đelešanu, oni računaju da su, su spostali tevhid na najvišem nivou. I u tome se različuju od ehl sunab al džemaa. Znači, kod, znači e, tevhid... Značenje teuhida razkoje kod kalamističke sekte i kod ehl sunneva džema u tome što kalamističke sekte one je znači prvo što pristupi tome da potvrdi da je tvorac tvorac ovog svega što postoji jedino Allah Željšanu stvorite kao tvorac u tome znamo ono da njima pridužuju i Sufije i ehl kelam I, i oni smatruje kada potvrdi Allah Željšanu jedini tvorac on je tvorac stvoritelj ovog što postoji On su ispunni Teohid, zavušena priča o Davidu. I tu zastaju. I u njih knjiga, uglavnom, kad početite pričat, u njih je tvorac, prat tvorac, netvorac, svako onako, od tim temama izgubiš se u tim riječima, nekim filozofskim, i ne dođeš do onog, dobro tvorac, vredo, šta dalje? Ibadet, kome je ibadet? A tu kod njih nema. I zato nije čudo kod ovih kelamističkih sekti, koji zlučavaju u školama i uče, da kod njih nastaju ibadeti raznorazni... I on se čude i neko to i negvira, jel? Šta je sporno, je, šta je sporno ovoj navotari, šta je sporno ovoj navotari koji imaju vezi s iba adetima. Šta ima vezi uvesti ovu navotariju ili ovu navotariju? Fiksku dak i djecku? Ne imam jasno, kako to može neko negirat, malo? Otko vam to da negirat? Zašto? Zato što oni uopšte ne dolaže, ulazi u tumačenje te tu. I tu nastaje taj spor taj spor razumijevanja, uh, razumijevanja i badeta kod Ehli Sunav al-Džema, ono čemu je bilo, znači, selef ovog umeta, i ovog čima su došli, ovi uh, Ehlu Kelamsko lastičare, odnosno ove sekte koje danas imamo rašenu raš, raš, većinu, uh, većinu islamskog svijeta. Uh, Počinje od ovog problema, znači, šta nam je prvi važib i čime potvržimo teuhide? Kod njih se, znači, uh, prvi je važib, da čovjek razmišlja o tome šta postoji kako postoji, kod Ehli Sunav al-Džema prvi vađi da izgovor šla, la, la, razumiju, Naslijedi od babi, od mame, nije bitno. Prva stvar izvojiš lajla hilala, da vjeruješ u to, posliješ potp... tebi potpuno, trazumit će što više budeš učio, vjeru i tako dalje. Do kodovi nije tako, zato što filozofske pristupaju u ovo teme. A onda posljedica toga i tumačenju lajla hilala. Znači, kod njih je lajla hilala nema Boga, osim Laha, nema haleka, nema tvorca, osim Laha Želšan. I onda kad to potvrdi, Oni računali da su potvrdili najbitniju, najkrupniju stvar. I u tome se razdila je sajad u svema džemaa. Zašto? Zašto razdila je? Zato što kod arsvema na džemaa, uh, uh, teuhi znači, to uspomeni i ostalno, je bitno da se to uspomeni. Uh, la, la ma bude bihatin illa la. Nema božanstva uh, bihatinstvu, pravom, istinskom, koje zaslužuje da se obožava osima lađa lađa lađa lađa lađa lađa lađa lađa lađa lađa I normalno, naravno, ja sam ne dokazan oko toga koje je u pravu, ili da neko kažemo, dobro, koje je u pravu od njih. Nima su mnje koje je u pravu. Zašto? Zato što su Tevih i Drubovijatar potvrđivali mušici. Mušici u Meki, koji je poslanih sada pozivio da izgovore lajna, on su potvrđivali da posljela šanu. Oni su negirali lađe šanu. On su izgovarali, znači ko je tvorac, ko je stvoritelj. I potvrđivali to, Kuranski ajitima, ko je što je kuranski ajitak. U kojima, kada ih pitaš kada kažeš Ano kada ih pita Valencia Altehun men khalaqa samawati wal ard da ih pitaš koji su oni već zemle rekao laquluna Allah sigurno da zemlja dela kome su puči ibadet e tu se razilaze mušici kažu kipovima što kipovima jer su oni naši šefažije i oni se preko njih se približavamo bliže aladžalshanu kod uh, znači uh, a kod kod odnosno šime došao poslanik sa je postanik, 7 laila ilala Nači i baci su puđe samo Allah džele šanu. I tu je ta razga bilo i to je ono što se spjećalo mušike da izgovore Lajla Hilala. Što je ispečalo da izgovore Lajla, da su znal šta to znači. Kod nje nije bilo izgovor Lajla samo izgovorna riječima. I uh, da ne duljimo oko toga. E uh, znači uh, ode vrlo bitna stvar, znači kada govorimo teuhid, potvrđujemo teuhid u ovom odjelku smo prije prispominali. Ono trostrukom značenije bilo ono dvostrukom su ga pretumacili učenjaci, a ne ovo na su eglu Ovo je kao jedan uvod, je li prije nešto temu. Uglavnom, ovaj, što se tiče što se tiče značenja ajta, u ovom halaknu džini, oni se gledaju da ja budu ljude, osim da me obržavaju. Značenja ajta da Allah Želešanu obavještava da obavještava Allah Želešanu da je stvorio džine ljude radi činjenja i badeta njemu, da je ovo u stvari Uh, hikmet, mudrost, suština i uh, najbitniji razlog, najbitniji razlog stvaranje stvorenja. Nismo mi stvoreni radi uh, Nura Muhamedovog, ni, ni, ni radi Muhameda, kao što tvrde, ili neke drugi pogrešne devijacije, <laughs> pogrešno tumačenje ovoga, nego Kurnanski jasno pojašnjava što smo mi stvoreni. Oko čega nema delima, ne bi trebao biti delima od toga što smo stvoreni. Uh, odnosno, precizniji I ovo valjda znači kada već pišete komentarišete znači, da, da, da ono najbitnije dodate ovde. Ovo značenje ajte ovde. Šta znači ja budu? Znači nisam stvar godine ljude osim da mi da me obožavaju ili da mi vadecite. To je ispa jedno i drugo ispa. Nije ispravno što besen kod predava, to je da mi se klanjaju. Znači klanjanje je jedna vrsta ej bade, pa su ostali vrste ej bade? Tak? Znači ispravno da kažete ja budu da me obožavaju ili da mi badećini. Šta znači to da mi da me obožavaju, da mi badećini? Uh, to znači uspratumačali učenjaci. Prenosi se nešto od Ali, uh, Ali radi Alahangu, prenosi se od Mujahida, isprani ovo što, uh, uh, općeniti što se prenosi od Mujahida kao mu Fesira, i to je prihvatno što je slajdu temije i mnogi drugi učenjaci. Uh, a to je, kaže, ja nisam stvorio žine ni ljude, uh, osim do Božave, kaže, to Božave znači ila li amurehum wa enahum. Nisam stvorio žine ljude osim da im naređujem i da im zabranjujem. A to je i Allah je nas stvorio da nam naredi, da ne su da činimo to i to, da ne zabran to i to. Zato smo stvoreni. A to je naravno misli se prvenstveno, znači ovo, ovo tumačenje. Nisi stvorio džine ni ljude. Illal ja budu, osim da me obožavaju ili da mi vade šinik uh, u tersiru mudžaja i da kaže illal li amurehum wa enhahum. Nisi stvorio osim da joj naredim i da je zabranim. A to u i mnogi drugi ajec, protomače, ja se budu insan, e jutra ke suda, uh, zar misli insan, da misli insan da će, da, je, da je stvoren nako da bude preko što sam sebi. Da se bez veze stvoren. Da fataš zjelena, da živiš bez veze. Ne, ja spominam što stvoren, što ćeš na dunjavku itd. Nije, kao što kaže imam šafija, kaže, uh, ovdje kaže, zar misli insan da će, da je stvoren suda, suda znači nako bez veze, bez cilja. Kaže ima šafija, laj umar, laj umar, da, da je stvoren tako da mu umeće bit nariđeno i zabranjeno. Ne, stvoreno se da nas se nariđi i da nas se zabranje. Nariđi da radimo ovo, ovo, da se zabranje, činimo to i to. I to i badet to stvari. Da budemo pokorni u tom na vađešan. I to je suština tumačenja ovog ajta. Da ne izbudi talje. Sljedeće ajta. وَلَكَدْ بَعَصْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولَ نِيَعْبُدُ اللَّهَ وَشْتَ Mi su poslali svakom narodu, svakom umetu, svakoj skupini ljudi, poslanika, da obožavaju obožava lažje šanu i da se kloni taguta. <coughs> Narod dolaze na, o, po pitanju ovoga, hajte termin taj tagut, šta znači tagut? E, Od oma radijalno prenosi se da je tagut šeitan, ta, a, tagut, šeitan da je še, a, tagut šeitan, tako je, bezim kortu, na nekim mjestima u Koranu prevodi rič tagut sa šeitan, Uh, a onda da prenosi se također od Jabra radijallahu anhu da je, da tabut uh, kaže ku hanun kanat tazila alayhi da, da su to što proroci koji su procenju sudbinu a uh, od Malika se prenosi mama Malika se prenosi ta wud kullu ubide min dunillah sve ono što se obožava mimo Allaha džellelahu Kaže Ibn ta gud kaže šeitan, za zejenehu min ibaditevajdala. Kaže Ibn Ketir, znači ta gud je šeitan i kaže voma zejenehu i što ono šeitan učini lijepim od obožavanje neče drugo mimo Allah Đelešanova. A kaže uh, Abdurrahman uh, Ibn Hasan Ali Šeheh, uh, kaže najispranije ovdje da uzmemo uh, najopćenitiju, naj, uh, najpotpuniju definiciju ta koju spomnije Ibn kaim, a to je ono mi smo ispomnjeli kad smo komentarzili tri načela, a to je a, da je Tahu tu stvari, kaže, kulu ma težaveze bihil abd haddehu min ma budin, ev matboin, ev muta'in. Tahu te kaže, kulu ma je težaveze bihil abd haddehu. Sve ono u čemu rob pređe granicu. Granicu čega? min ma'budin onog što što obožava ono što se obožava ma'budin onog ono ko se slidi ono ko se obožava ono ko se slidi mu um, uh, mutain onaj onaj kome se pokorava kad se približi granca u tome trume u trume naših prelazi se u tagustva. i to je zaista naj uh, naj uh, definicija po pitanju poimanja tago i to ulazi ono prije što smo spomenuli znači sve što se obožava ima allah džele šanu ovu, ovu definiciju također ulazi Oni koji traži presudu kod mimo nekog drugog, mimo laža šanoj njegov poslanika sa lalahu alaihi veselema. Značin je, znači, ovog ajeta, da ako treba ponovimo definiciju, no, znači, definicija kullu ma je teđave za bihi labdo haddehu, da je tagut sve ono u čemu rob, rob prijeđe granicu od Onog, men, budin, od onog što obožava min met ono koga sljedi au od onog što o, što kome kom pokora, kome se pokorava značenje ovog ajeta odahabatan fi kulli metin rasul uh, uh, mi smo posla svakoj skupini uh, kaže uh, uzmećum ud-tefsir uh, ovdje znači ima aldrrahman sheik uh, Ibn Hasan Ali Şeyh, prilikom komentara Ajeta se vraća na Ibn Qesira, ili se vraća na neke druge tefsire, ako vidi da su oni, mi ćemo naglasiti na koji se tefsir vraća, glavno se vraća na Ibn Qesira, na neke druge tefsire u kojima je, u kojima je preciznije pojašnjeno tumačenje Ajeta. Značenje ovog ajte, kaže mm -hmm. Allah je šamanas obavještava, kaže da je poslo fikulita i fetimina svakoj skupini od ljudi. I ovda ima problem ako shvatimo uh, umet umet da je narod. Uzme je narod? Da više pa dobro koji je poslanik poslan Rusima, koji je poslanik poslan Kinezima, Japancima. Tako, ako uzmemo, uzme, uh, u uh, narodno smisao razumijevanje umet profesori uh, su to preciznije bil pa kaže velka fikultaa uh, ifati mena svaku skupini od ljudi svakoj skupini od ljudi smo poslali resula poslanika bi hadih kelme koji koju kelime znači tevhid ja, da ne obožavaju samo Allahu džellešanu i da se kloni taguta Tako su malo pripojaškeni pojasni šta znači. Ako uzimamo u onog domaća što se prenosi od malika, znači sve ono što se obožava mimo Allaha dželešanu ili ovo cjelovitio definicijom Ibn Ka'im. Odnosno šta znači enja budu lave šta ni buta kaže da obožavaju Allaha jednog jedinog i da se kloni i ibadeta sve svega mimo Allaha dželešanu. Kaže Ibn Kefir vezan za znači. ova ajet Kaže, kudluhom, kaže, svi, mislite na vjerovjesnike, jedu oj la Svi su vjerovjesnici pozivali da se čini ibadet, ispoljava ibadet, samo alađešanom. Vajen ha an ibadeti masiva. Izabranjivali se da se upućuje čini ibadet nekom mimo alađešanom falan yazıl subhanahu yursilu ilanasi rusul bi zalike muzu hadatash shirk fi bani adam fi qaumi nuh kaže Allah džšano neprestano slavo poslanike ljudima od onog momenta kad se pojavio shirk kod ljudi odnosno od potomaka Adama lejsuba a to je kaže fi qaumi nuh od prvog poslanika odnosno razu slanja poslanika bio Nuh u tome kada se pojavio širk u, kod naroda nuha ali Islam pa je poslat njima nuha ali Islam kaže to je bio prvi poslanik Wakane Awa lu Wakane awwal rasul ba'athellahu ila ahli al-ardi ila an al khatamuhum bi Muhammed sallallahu alejhi Dabbaqat, David Ovalim, suvali džinni, u filmu šaraku, na madara. Kaže, prvi, znači, prvi poslanik je poslat, znači bio Nuh, ali i pa je završeno poslanstvo sa Muhammedom, sallallahu, ali i sala, jero potpuno nadava i prema džinima i prema ljudima i na istoku i na zapadu. Pa je onda spomeno ovde mnoštvo ajeta koji potvrđuju tu stvar. Da znači ima drugi ajet koji su potvrđujuo da da da da su zlatni poslanici svakoj skupini ljudi i da su pozivali u ovo što ovo što, što spominjete u ajetu, a to je da da pozivali da su pozivali u činjenje bada sama lažljal šanu i da su odvrćali od kaguda. 16 kuraski ait pa se praktičan bit da se ne zadržao puno na komentaru aita znači o jednom aitu možemo pričati čitam ders nego da mi cilj da da kratko i zgrobito priđemo komentar i da se uzme osnovna misa o razumijevanja, razumijevanja ovog metna akideskup 16 ait kada rabbaka la tabudu illa iyyahu wabil wadeen ihsan problem nođe što ima u neki ovim metna ove knjige Kitabu tauhid Nijegdje imaju spomenuta uh, potpuni ajeti, čitavi ajeti, a negdje imaju samo dio ajeta, dio ajeta u, koji, uh, kojima, u kojima je šahid, u kojima je dokaza, rumen za postojeći uh, ono što je nastavljeno u naslovni. Tako, recimo, u komentaru Fethel Međidov, knjige po kojoj radimo, recimo, ovdje mnogi ajti, s koje mi spomenu, ovdje četipetovi ajta, ajti su spomenuti u potpunosti, de, uh, odnosno, čitavi ajti, pa, a, a dijelovi tu ajti nima vezi sa, te, sa temom, tematikom Teohida. Uh, tako da je bolje ispraviti da se, da, se, uh, da, se uh, da skrasimo, odnosno, smanjimo na ono što je direktno vezano za nasnov teme. Uh, recimo, o ovom ajte, Vakada, Rabokella, Tabulila i Jah u sana i e naredio je ili vas vas je to poručio tvoj gospodar da e ta budu ili da da ne božavate osim njega uobilvali da i dana i da i uh, da roditeljima činite dobročinstvo a onda u nastavku ima ima je blogalna ayda kelki berahada ukela makta kodali nastavak govori od nastavak govori o, o, o, o dobročinstvu koji su puči roditeljima i kako da se ophodi prema njima To nima direktno veze sa temom, iako je ovdje u komentaru, Abdrahman i Hasan, komentari su te dijelove i taj ajed, jer je on se vjerovatno vraćao na, na primjera Kitabu Tevhida gdje je ima potpun ajed. Dok mi resim, u našim prijevodu imamo samo ovaj prvi dio ajed koji je vezan, koji je vezan za, za tematiku koja je nastavljena na početku ovo poglavlja. A to je ovaj diva, kada rabuke ta bude da idla jahu, obil vali, sana, ili kako bude prevedeno odredi, gospoda tvude, ne božavate nikogo osim njega, a roditeljom dobročinstvo da činite. <gled> značenje ovog pada, imamo, prensu, tefziru, dva, dva značenja, jedno je vesa, a to znači oporuči i savjetuji, a drugo je eme rehoj spremi sa odlajim nabasa, radi Allaho an-homa, pada rabuke, naredio je tvoj gospodar. <gled> ili ovde prevedeno od ređi, ispravnije na ređi, je. Allah tabudu illa illa yahu da činite tabudu u وحده دون ما سواه da božujete samo njega mimo limo, bilo koga drugo. Mm. A, kaže a to je znači la ilaha illa. Znaci la, la ilaha illa Allah. Je znači kao što kažemo kain im imamo nasif is isbat znači onaj kaže ko hoće da protumači la ilah ilala samo sa negacijom, ne ima božanstva, znači to nije teuhid, također ona koji protumači teuhid samo sa potvrdom da je Allah samo Bog, da je Allah Bog, znači i to je nepotpuno, teuhid se može, teuhid, odnosno la ilah ilala, se potvrđuje samo sa, kad su potpune ovo dvoje, znači, negacijom i potvrdom. Nema božanstva, osim na nema božanstva koje zaslužuje da mu se ispoljava čini i badet, osim Alađešanu. Zašto kažemo nema, boža, nema božanstva uh, koje zaslužuje? Zato što u praksi imamo božanstva razno raznorazno, to je poznato, znači, o tome smo govorili do sad, koliko puta. Znači, uh, nema božanstva, ta negacija, znači nema božanstva koje zaslužuje da mu se čini i badet, znači u praksi poslije raznorazno božanstvo. Uh, ljudi obožavaju oboj ili on, što je poznato. Ali ono koje zaslužuje da mu se čini i je samo Alađešanu. I takvo razumivanje laj laj jako bitno. I ono nas vodi do cilja. Bez takvog razumivanja laj laj laj laj, znači, čovjek može izgovarat laj laj a činit širki bit muščarik. I to čak imamo u pomenutku ajetima. Pomenut koranskog ajetima, da, o, da da ima ljudi koji obažava lašana, oni su mušice. Kako može obažavati lašana, ali mušik pa potom pa znači znači da, da on zvari jel da on zvari Telhine razumije na ispravan način. Ovaj ostatak aj tako kao tartarsov Graham Hasan ničmu njega spomnjati jer je vezan za čin da prema roditeljima, a to je tema sporedna. Siriča aj wa budu Allahu wala tusriku bi, bihi shayta. <kluh> Obožavajte Allah dželal šanu i nemojte nemojte njemu činiti širkuniju ćemo nemojte mu pridrživati nikoga u dom ibadetu. <kluh> a značenje, kao što kaže Ibn Kesir, da ima Ibn Kesir, on kaže značenje uvjeti, Allah je lišano naređi svojim robovima, da čine ispoljavaju badet njemu jednom jedinom, laša rike lehu, koji nema, nema su sudruga, nema nekog uzase. Kaže, fe inahu al khaliq raziq, motafaddil ala khalqihi fe džemijan halat. Jer Allah je žanovo onaj tvorac, onaj koji skrbljuje i onaj koji, koji u svim stanjima, znači on daje fadl osebe sebe svojim stvorenjima. Kaže I on je onaj koji zaslužuje od, od svih oni onih koji, koji ljudi obožavaju da se njemu jedinom ispolji badet i da mu se ne čini šir u tome od, bilo, od bilo čemu od bilo koga od njegovi stvorenja a onda sljedeći ajed sljedeći ajed počinje uh, kulta alev ma harama rabukom aleikum emla tušriku bihi šeji a red se dođe, preuču vam ono što vam zabranio gospodar Raš da ne preživite njemu ništa a ovdje imamo a ovdje taj ajet u, u ovu primjerku spomenut u potpunost, znači to je uzvari to je više ajeta znači više ajeta od 100 ajeta do 153. ajeta a, odnosno tu si, a, tri ajeta u, tim, u ta tri ajeta kao što je posle posle u hadisu pojašnjeno od Abdulah Mesuda je došlo ta je ajet se naziva kaže ajatul huquqil asra ajet o 10 prava 10 obaveza Kao što kažem, u, u ovo primjerku koji kod nas preveden, imamo sam početak ajeta, prvog od ta tri, a u drugim primjerci imamo sve tri ajeta. I ta sve tri ajeta je preo komentarstvo Abdurrahman i Mirhasa. I to bila, znači, uzelo, znači, mogu mi dao predavanje komentara sa te ova ajeta. Znači, tu spomenuti, u tom ajetu spomenuti deset stvari. Prva počinje sa, sa Tevhidom i negiranjem širka, a ostale stvari su vezane za određene ostale propise. <clears throat> Nama je ovdje najbitnije ovo što je vezano za našu za, za tematiku. A to je prvi dio, ajde. Kulta alev etlu ma harleme rabbu komanjiko. Reci, dođite, da vam proučim, da vam kažem ono što je na, e, zabranio vaš gospodar vam. Ela tuši ko bih Da ne činite širk e, njemu, ni učemo, čemu, ni sa čim, Da vam ne predružujete nikog u ibadetu. E, odnosno je značenje... E, Reci, kaže Karim al-Kesir liha ulal li mushrikina alladhina Allah. Razi mušiticima koji su koji obožavaju nekog drugog uh, mimo Allaha dželle šanu. ma razaqahum Allah. I koji su zabranili ono što je Allah šanu njima, čime Allah šanu opskrbio. Znači početi se opteretiti sa neke stvari koje Allah šanu nije zabranio, pa sebe zabranio. Dođite halu meta alu halu aqbulo dawjtu da aqus alekom da vam ja da vam pričam da vam ga kažem ono što vam je ma harrama rabbukum alik ono što vam je zabranio vaš gospodar uh, uh, kaži uh, ibn kethi ro kaže uh, uh, ono što vam je zabranio uistinu što je zabranio što je potvrđeno u Koranu, u šerijskim tekstovima i obema prije toga što vam je uistinu zabranio kad kad lata harrusan mazan Kaže ne ono što se vi sebi umislili, pretpostavili i izmislili i lažno obacili u vjeru. Kaže Belwahyin minhu wa min nego ono što je došlo u objavi i što došla naredba od Allah dželešanu, a to je el lat ušli ku bihişe odnosno a, da, da se ne čini širt da se ne pripisuje Allah u gadetu, od odnosno da se ne pridužuje neko drugom njemu u ibadetu. Naravno vidimo da svi ovi ajeti govore u jednom kontekstu. A to je naredba teohida, ispoljavanje vada, tamo lažišanu i negiranja širka. A to u stvari jest, jest naslov ove tebe. A ovaj ostatak dalje, znači ovdje nastav, u obiljivali sana i tako dalje, nabrajeno su ostale, prvo je spominuta negacija širka, od ti deset stvari koje je spominuta ova tri ajta, pa onda je znači, spominuto ostali deve stvari. O deve stvari koje imaju veze i sa Atinom i sa Fikom i sa opožajenim tako dalje da bi na kraju ajet završio wala hada sirati mustaqima jovo je moj pravi put fe tebi u slediti njega wala te tebi u suba da fetarqa bikum an sabili i nemojte slijediti puteve fetarqa an sifate pa skrinuti od njegovog puta puta, druge put opet znači, drugi put mimo ono sa čime došao Allah džashanov pojasnio poslanih sallallahu alajhi ve sellem, pa će screen sa njegovog da veliko wasakum ono što vam on oporuči, što on naređuje kako bi se vi bojali Allaha dželle šanu. Znači, ni namera spomnje sve što spomnje tova tri ajeta. To je tema za sebe, to bi bilo to je fino da se obradi u nekom nekim predavanjima, dersovima Mi se vežemo za ono što je suština ove knjige, a to je govor o tevhidu Uh, u ovom ajetu naravno, ovaj, o, završava ovaj treći ajet, ovom slijeđenju pravo puta, završava ono što je došlo u poznatom hadisu, koji bilježi ima Mahmene Sajidari i tako dalje, da je poslanik sallallahu alijesalem, uh, da je nacrtao uh, liniju na zemlji, jednu pravu liniju, pa oko njih, uh, pored njih, nacrtao nekoliko drugi sa lijeve desne strane, nekoliko drugih linija, uh, pa je onda reklo vahadihi napis kada tu jednu liniju rekao se bilullahi mustakima kaže ovo je pravi allahov put u jednu pravu liniju a kod nje kad je mali crtec kratki nacrtao kaže vahadi subud leysa linija se bilu la illa alayhi shejtan yad'u ile kaže a, ovi ostali crte a, kaže one su Uh, na nani maj kaže na nani koji poziva poziva znači, uh, poziva na, na, a to je kaže ono š, na čemu nije ni put alahu dešano i uh, kaže i onda je pričao ovaj ayet koji završava 3 ayeta one hada se rata mu stakima fetbi i ovakaj moj pravi put znači koji pravi put ono što je pojašeno prieto na peto na 3 ayeta uh, pojašeno u stvari šta je rezime vjeri. i zato nam sad dolazi ovaj hadis koji nam to pojašnjava Uh, volate tebi, su, subole, sam vam povijem na kraju toga ajta, kaže, i nemojte slijediti pute raznorazne, misli se Novotarije i Šehavad. Bida vašehavad. Znači, Novotarije uh, i Šehavad, znači, uh, slijedi strasti, uh, svjedno bilo one tjelesne ili, ili idejne, ideološke. Uh, a onda nas ova, o, završi, ovaj aj zadnji dovodi do sljedećeg, do sljedećeg hadisa od, od Abdullah ibn Mesuda, pa, na, pa nam počitaju taj hadisa. Ibn Mas'ud radijallahu anhu rekao je ko želi vidjeti oporku Muhammeda, Muhammedovu s.a.v. na kojoj je njegov pečat, neka pročita govor uzvišenog. Kul ta'ala u atluma harrame rabbukum alaikum. Reci dođite, pročit ću ono što vam je zabranio gospodar vaš do riječi wa enne hada sirati mustaqima. Znači ovaj nam hadisev da dojme Su'uda. <stav, stav. stav. stav> Ova nam Hadis pojašnjava u onam on nam pojašnjava to, ovo prijetljeno što je spomenuto u ovom ajetu prije toga, u zadnjim ajetu, znači da je zadnja, da je zadnji vasijet, vasijet od Allahđe Lešanovu, bio uh, Muhamedu, uh, i da je to, to je za šetak, da je to pečat, ovo što je spomenuto u ovom ajetu, ovo zadnji smo govorili, ovi deset stvari koje su spomenute, E, najbitnija stvar koja počinje na početku je to da se ne čini širk. Onda su spomenuti ostalih dve stvari, e, znači opet naglažan, nije da sad nabravimo te stvari jer one nisu o, o srži teme o kojoj mi govorimo, da nabravimo ostalih dve stvari koje dogovode u drugim stvarima, o dobročinstvu prema roditeljima, a, a, da onda zabrana obijanja a, djeci, What? Obijanje djeci, misli se ovdje, onaj, novorođenče, dijete se rodi pa, se, pa su ubijali tamo za vrijeme, mušic to radili, pa onda da se ne približava nemoralu, vola takra gofevafiša i tako dalje, pa onda la, da neobijanje, besprano obijanje ljudi, To sve koji koje su došle pa onda da se ne približaju metku i etima i tako dalje prilikom vaganja na, na kantaru i litri da se uh, vaga pravidom, prilikom govora da se bude pravedan, onda isponjavanje Allaho i obaveza kojima se obaveza. Sve stvoje spomenuti te stvari i još drugi koje spomenuti ovdje u A3a, to je zadnji vesijet od Allaho Želešanu uh, u kojem je tražio da, uh, da oporuči poslanik sa lalavog zelestvu u ummet, metu i pojašaj vam taj hadis. Uh, najbitnija stvar u tome je znači ovaj početaj, zabrana širka, Kao najkrupnija, najbitnija stvar. Sljedeći hadis od Mu'aza ibn Džebala, počitaj nam. Od Mu'aza ibn Džebala radi Allahom prenosi se da je rekao Jahao sam sa vjerovijestnikom s.a.v. na Magarcu pa mi je on rekao O Mu'aze, znaš ti koje je Allahovo pravo prema ljudima i koje je pravo ljudi prema Allahu? Rekao sam, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Rekao je, zaista je Allahu pravo prema ljudima da ga ljudi obožavaju i da mu ništa ne pridružuju, a pravo ljudi prema Allahu jeste da Allah ne kažnjava onog ko ništa ne, pridru, ne pridružuje. Rekao sam, Allahu poslaniče, hoću li obveseliti ljude? Rekao je, nemoj obveseljavati jer će se na to osloniti ovog ovog hadisa je i naslovljeno u nekim primjećima Kitabu Tevida naslov je nasleva Allaho pravo prema ljudima i pravo ljudi prema Allahu al jer, jer značenje hadisa govori o tome koje je pravo Allah al prema, prema njegovim robovima a to je da mu čini ispoljava i, I to je to je suština Tevida i što je ona je tauhid sa kojim su dolasli poslanici i zbog kojih su se poveli ratovi zbog kojih se podijelili Ljudi na mu'mine i na mušrike, na vjernike i na nevjernike, zbog čega isluka na sablja, povede džihad i tako dalje. Znači, to je taj tevir. Nije to onaj tevir da potvrđivan je da postoji Bog. Jer i naše ljudi, uglavno učina ljudi na Dunjalku priznaje da postoji božanstvo. Različito ga opisu, razga ga tumače, ali je, znači... E, Nesporazum sporio po toga kome se ispoljava ovaj vlad i kako se ispoljava ovaj vlad. Naravno po pitanju po, po, po, posljednjih vjerovjesnika Muhammed son sallallahu onako ne priznavi vjerovjesnu Muhammed son sallallahu ne može biti mumi ne može biti vjernik pa makar priznao sve ostale vjerovjesnike prije toga. Ovaj hadis od Muaz ibn Džebela, Muaz ibn Džebeli je poznati ensarija Kazređi poznati ashab od na, od najpoznati najugledniji ashaba koji prisustvovao na bedru i bitkama posle bedra. Uh, a, a shab koji je poznat po, uh, po znanju u fikskim propisima i u kruhama uh, da je on bio u stvari jedan shaba kod kojih se završavalo znanje u, uh, u propisima vjere, I čak je to predstavno određenim hadisima, predstavno da je poslanik Salolans, rekao da će Muazab Žebel biti proživljen na sudnjem danu, hmm. uh, ispred učenjaka, da će biti na jednom stepenu ispred njih, da će biti njihov predvodnik i tako dalje. I u drugom hadisu je potvrženo njegovo da je, on, da je on bio najučeniji u ovom umetu u propisima vjeri. Uz Aliju Radela Huanu, naravno. Uh, uh, ovaj Asram umro, umro je 18. Uh, 18 godine u uh, 18. godine po Hijri uh, kada je bila kuga u u Šamu, u današnjoj današnjoj Siriji i Palestini. Uh, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem poznate stvari vezano za Bozan Združebila to da ga da je Poslanik sallallahu alejhi ve ga kao učinio svojim zamjennikom kada je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa hrabima da da oslobodi da oslobodi Meku <gled> na dan jeomul fetih. Uh, tada je ostao uz džebela dagamija. U tom hadisu, znači, dolazi da je, je Mu'azim Jebele jahao na jahalici iza poslanika, sallalahu, sada što ukazuje na, na, na skrušenost i poniznost poslanika, sallalahu, ali i veselem, da nije bio ohal, da nije bio, da se nije zizao za ljudi, da se začak nije razliko, poznata ono stvar bilo, da dolazi Beduin, u bjerdosljim hadisima dolazi Beduin, među skupino ashaba među kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kaže e you Muhammad pita koji je odas Muhammad da je poslanik sallallahu sellem bio izvojen načinom sjedinja načinom odjeće, da je stolicom ili sjedinjem ili izgledom bio drugačiji od njih ne bi pitao ne bi pitao taj beduin koji je odas Muhammad znači nije se razukova od njih bio je obični običan po izgledu. Ničim se nije mogao izvojiti da bi ovaj mogao reći odmah njemu prići i da je prepozna da je on vjerovjesnik da je bio, moment, a bio vjerovjesnik uh, najbolje stvorenje koje je hodilo ovom zemlju. A to u stvari govori jel, o, o tome kako čovjek treba da se ponaša uh, sa muslimanom, unutar muslimana. Uh, u hadisu, znači, govori, ovo malo uziriti, spomnim, sa strane. Uh, u hadisu, znači, ono što bitno u hadisu, što je, je izdan za tematiku, <kuh> da Tito poslanik sallahu a cena Muazib bin Jabela pitao ga je da li zna koje je pravo lašanu e, prema njegovim robojima. ili nad njegovim robojima, prema njegovim robovima. E, ovo pitanje je vrlo bitno I ovakav način, ovakav način treba čisto koristiti onaj koji, koji izučava poučava ljude vjeri. A, a to je radi učest poslanik sallahu a da upita, zašto kada upitaš nešto onda privučeš pažnju kod ljudi. Da priučeš pažnju, odnosno to u privlašenju pažnje ostavlja, ostavlja da osoba poslije lahko zapamtiti. Odgovor, kad se čuje, lahko zapamtiti. Dok za realistvo, onako kad se priča u kontekstu tema, neka ispriča se, ljudi, ljudi često odluta ne budu prisutni i ne skontaju čemu se radi i zbog toga znači kako kažu učenjaci znači al kafi znači, nefsel obel kafi fahmi mutaalim znači više ostavlja traga u, u duši čovjeka u prirodi čovjeka kada se tako, na takam našim pristupi i nešto pita i pita je to Moza bijebala on odgovara na poznati način da to na, najbolje zna Alad i i njegov poslanik E sad se povode poslalja pitanje, to reći za neku stvar da najbolje zna Allah i njegov poslanik, to je za vrijeme života poslanika sa slanima ima smisla i narodno misli se ovdje u, u šarijeskim pitanjima, a ne u gajbu, ne u šarijeskim pitanjima. Vraća se znanje na Laha i njegov poslanika. Da li nakon smrti poslanika sa lalahu alih vesele, da, da li nakon smrti je uh, ispravno reći, kad neko nešto pitka, Allah, Allah zna najbolji i njegov poslanik. Ili treba reći samo Allah zna najbolji. Uh, o a otomaz smo govorili jednom i vjerovatno znate odgovor možemo posavtetoma pričati. Uh uglavnom Moaz je rekao vratio znanje na lađe, znači jedno uh, ljugo poslanik saznam, odnosno to on govorio ajde po tome kada nešto ne znaš nemoj nisramota reći ne znam. Nisramota reći ne znam, neko kaže da ne znaš ili, uh, ili na kraj kraju, na kraju rezi, Allah zna, najviše ne znam ja, to nije jasno i tako dalje. Ne nisramota reći odnosno pola je znanje koje što prinosi od nekih neki od skaba, pola je znanja reći ne znam sinoz sa tih znanjem ne treba faulz nego treba čovjek da nauči. <laughs> ali čovjek dobro je stvar da čovjek zna da zna što ne zna i šta ne zna. Bogdanom odgovor je ovde bio znači odgovor je bio da je poznanik sallallahu ali sada pojasnio da je pravo da je pravo laže na knjigoro da mu načini da mu načini širk odnosno da ga obožavaju. Znači da mu ispoljavaju da mu ispoljavaju ibadet. Znači, jabu duhu, vola, vola i uštriku bih više ja. Da mu ispoljavaju, da samo njega obožavaju, da mu čini širk. Ni učemo. A pravo robova kod Allaha Đeršanuhu je da ih Allah Čano ne kazni onog kojom mu ne čini širk. Naravno, ovo sam različio da neko ne kaže, ja sam, oh, pardon, na tevhidu sam umro nisam činio širk, a radi drugi veliki grije. Da kaže dođe uh, pardon da dođe na sudnjem danu da dođe na sudnjem danu Da do žena Sunjedanov kaže da od nas ovog hadisa ja tražimo da baš da me nekazni jer sam jer sam nisam činio širku, umro sam na tevhid. Naravno ode se u treba potom sa ostalni drugim šerijatskim tekstovima. odnosno ovdje značenje ovog je ovdje da neće biti kaže na ako ne bude umro na širku, odnosno umri na tevhidu, da neće biti vječno u džehenemu. Ona ako umri na širku, biće vječno u džehenemu. Ona ako umri na tevhidu a bude imao druge grijehe i ne oprosti mu se te grijezi, ne, oprosti, ne nadoknuli se drugim dobrim dijelima, ne prevaknu, znači, biće kažen uh, u Džehennemu ono, koliko niko ko, nikom zaslužuju ti grijezi sa kojima uh, je zaslužio Džehennemu. A pošto je uvru na Tevhidu, kad tad biće vraćen u Dženetu, i to je Akida, jehoz ono i to je u tome seralskoj, ova Akida od Akide, Mojatezila, Džehmija i ostalih koji smatra da je onaj koji sahibu kabira, onaj koji učini veliki grijeh i umri na tom velikom grijehu, ne pokazala još jednom da će biti vječno u, u džahenemu. I onda završava ovaj hadij, završava time, kaže, o Allah, ja rasul Allah, kaže, da kaže da obavijestim ljude, da obradujem ljude sa ovom vježu. Znači, da bitna stvar da ne umriš na širku kaže se on zelatu bešhirhum feyettakilo ne mogu obaljestu. A to mi pa kaže pa da se oni oslone na tu stvar. Kad izbilješ da ja, uh, da se oslone šta ovo znači da se oslone na to? To znači ovo ukazuje da je neka da je neka dobro sakriti neko znanje. Ako to znanje može biti problem da, neke, da to znanje može biti problem za onoga koji se obaljesti. Uh, u rivajetu, u rivajetu došao je hadisa da je, da je, Muhammed je rekao fa, a, a, da je obavestio da je prenio to da, to znanje, kaže a, in de mauti i pred smrti je obavestio o ovom hadisu bojeći se da nema grih u čemu u skrivanju znanja da ne bi sakrio znanje jer je ovo je znanje i prenio taj hadis. Odnosno on dokazuje kao što ako što je Muhammedova u nastavu gdje imamo u nastavku znači pojašnjeno Po, kao što ovdje na, u prijudi rečeno, u poglavlju su sljedeća pitanja. Pa je spominuto ovdje 24 24 koristi fajde iz ovo kompletno poglavlja. Mi ćemo samo ti koristi da se da se pročitaju i naši znači, one ne vjerujem ne da treba neko posebno tumačenje jer se one razumiju iz ostalih tekstu i ovaj time ćemo završiti ovo ovaj, ovaj danas. Samo da još prije to te kažem, znači, ovaj zadnji dio, ovaj zadnji dio hadisa u kojem kaže nemo ih obavijestiti pa da se ne bi ostonili na to, Uh, to ukazuje uh, to ukazuje znači da je dozvoljeno da je dozvoljeno sakriti, prešutiti neko znanje radi koristi. Svi da učenjanci drugi su govorili o tome uh, koje je znanje. Znači ako je to znanje neko viška koje nije bitno, ni suštinska stvar. Znači, ovde, o, znači to o, o, znači nije to suštinska bitno ovde Ashabus znali znači, da shitaj narije čini bade da je zabrani širk. O, a sa detalja toga, znači da onaj komurni širk, tako da gleda, znači to je znanje, kao što kaže mnogi učenjazi kaže, znanje zajdala kadranohtađgligi. Znači fi qamete din. Znači to je znanje koje je donekle malo višak na, od ono koje je potrebno uspostavljanju vjere. Znači ovo prisudale ja sva da da ne zabranje širda na rižin da je rižin teruhi. Odrižini oko ono se znači dozvolje prešutit ili sahid, zbogodiženi koristi Aldo to bi uđe priređena stvar jer je osnova zabrana skrivanja znanja a to je došlo u, u nekoliko kuranskih ajeta naredva naredba poslanika sallallahu alajhi wa sallam feru bendir shahid minkum al-ghaibi na kabariisti uh, onaj koji je prisutan onaj koji odsutan no znanje koji čuje ču od mene uglavnom ovaj uh, ostaje da što nad pročitamo ovi ovi korisi iz ovoga 10. hadisa se završimo prvo poglavlje pa budu gurverno pročitao u poglavlje sljedeća pitanja uh, mudro stvaranja ljudi i džina Ibadet, obožavanje samo Allahe, jeste teuhid, jer, u, u, jer je u tome bio spor. Samo malo. Znači ovdje, pazi se, mudro stvaranje uđenje, misli se o ovom halatu džine, odi se i lada ja budu. Znači, to je jasno da skučio iz doma. Ovdje da je ibad, obožavanje samo Allahe, jeste teuhid, znači teuhid je u uluhijetu. I u tome je bio spor među vjerovijesnika, postanika i oni kojima su oni poslate. A ne u tome da potvrdi da postoji Allah džanšan. Budu nastaviti dalje. Onaj ko to ne izvrši nije obožavao Allaha i u tom smislu je značenje njegova govora وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ Niste vi obožavaoci onoga što ja obožavam. E, onda mudrost u slanju poslanika, e, da je objava došla do svakog naroda, da je vjera svih vjerovjesnika jedna. E, veliko pitanje, a to je da se obožavanje Allaha ne ustvaruje drugčije, osim sa nijekanjem taguta, u tom smislu značenje njegovog govora, Uh, فَمَيْ يَكْفُر بِلْطَغُوتِ وَيُؤْمِن بِلَّهِ Pa koja zaniječe taguta, a povjeruje u Allaha? Pa ovdje sam malo, pred, uh, pasio, da ne bi bilo neskoro zbode neko da kaže, pa dobro, ovaj, znam ljudi koji koji su, računaju vjernike, uh, tlanjaju poslije i tako dalje, nisu, nisu kad čuli posebno nešto za taguta, nisu su izučavali tu tagutsku temu, jer to sa znači, nisu sa čuli kad do njega da on zanegirao tagute, jer to znači on nije vjernik. Da ovde ne bilo što znači. Ona kad pobira da je potvrdi David i potvrdi znači da da skuči lađe Šano automatski negira Taguta. Automatski negira Taguta, znači ne traži se posebno kao što ono devijantno pogrešno tumačenje od strane onih koji pretendiraju u, u Tekfiru, pa kod njih ko ne izgobu, negira Taguta, on da se još došao dalje, negira Taguta ovim koji vladaju svetskim zemljama, kod njih ne može biti muvat. To je devijantno tumačenje, to nije ispravno. Ako bišli ovim tim razumijevali kako oni kažu, znači ispalo da da kroz istoriju islama osmanana, uglavnom većina Osmana izbiljnu Osmanana. Što je uopšten ljudi, šta, znaš, šta je tagun, čudno, kakva je ovo prije, ovaj prioratak od njih danas, ovo zadnja igra tako nas, uglavnom. Ko je znao za taguta i pričao da ga uta, uglavnom se to uglavno butre sa šejtanom. Znači ko je to negirao, ko je razmišljao da ispadne neko bio vernik ovde. Ili vrlo malo bilo ljudi koji su znali za tu stvar. Tako znači da, da onaj ko, koho koovo ko pa tumači u smislu da mora neko da ne može biti vjer do do kaže da, da čini kufru taguta znači da on ne može biti vjerin to je pogrešno tumačenje ispoljavanje čistog teohida da, da, da, da se ispoljava samo aba aba laudz alešanova razumijevanje la i la znači to je dovoljno za običnog muslimana da bi bio musliman a sad detalje ovog poznavanja šta je tako, i tako dalje to je sveč izučavanje pokonjavanje vjere tako da ne bilo A alko još im neki za možemo pričati drugi put o toj temi burimo dalje Tagut je ono što se obožava mimo Allaha. Velčina znače tri jasnih ajta u suri Al-An'am kod prvih generacija Buselefa. U njima se tretira deset pitanja, a prvo je zabrana širka. Jasni ajti u suri Al-Isra, u njima se tretira osamnest pitanja, Allah ih je otpočeo riječima, La teđa'alima Allahi ilahen eho, fa tequde madmumem mehdule nastavljaj uz Allah, Boga drugog, pa da srednješ pokuđen, ostavljaj. A završio riječima, وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرْ فَتُلْقَا فِي جَهَنَّمَا مَلُومًا مَدْحُورًا I nastavljaj uz Allah, Boga drugog, pa da budeš bačen u جهنم prekoren odbačen. Uzvišeni Allah skrenuje našu pažnju na velki značaj ovih pitanja svojim govorom ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَا إِلَيْكَ رَ Dalje, napravno stavio. Tu je Mudrovsku ti gospodar tvoj objavljaj. Jedanih strah je tu su... Znači ovaj ajet u ovdje su odnih strah, znači on nije spominut u tekstu, u tekstu Ketavtega, nego ovdje je ubacio, u koristima je u ubaceno da je u istom kontekstu, znači ima ovdje 18 pitanja i se tretirao u ovim ajetima ka uh, sura i da je prva najbitnija stvar da je najbitnija stvar koja je spominuta u ode u 22. I, uh, majtu, do 2. maja 39. maja koja se ponavlja a to je da se ne čini znači da, da, uh, da, uh, da da se ne čini ibadet uz Allaha došano nekom drugog to je vezano za tevhid tematiku dalje nastavi 11. ajet sura An-Nisa kojih se zove a eto 10 obaveza uzvišeni Allah odpočuove rečma wa'budu Allah wa la obožavajte Allah i ne pogađajte mu ništa uh, upozoravanje na oporu Allahov poslanika sallallahu alejhi na samrti Spoznaje prava uzvišenog Allaha prema nama spoznaje prava ljudi prema njemu kada izvrši svoju obavezu prema njemu da ovo pitanje ne poznaje većina ashaba dozvola skrivanja znanja radi općeg dobra poželjnost obveseljivanja muslimana onim što ga raduje, strah od oslanjanja na širinu Allahove milosti, govor upitanut o onome što ne zna, Allah i njegov poslanik najbolje znaju, dopuštenost izdvajanja nekih ljudi sa znanjem mimo ostalih ljudi, poslanikova s.a.v. skromnost jer je jahao na magarcu s još jednom osobom iza sebe, dopušteno stavljanja druge osobe da jaše pozaade na životini, vrijednost Mu'aza ibn Džabela, radi anhu, veliki značav pita. I s timo se daše u prilu povudanje. Da završimo vsemo pitanje, pa ćemo biti. Uspanik Allahumma sada kraća pauza, 3 minuta. Andalu sanu, andalu